Ah um. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i token Allahu të mëdhnuar, nëse paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote që ku e së të ndërruar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi për së risonte në takime tona të radhës, në takime tona që tashme janë bërë të njura për të gjithë neve. Andaj, e lësë Allahun e madhë, e lësë Allahun e madhë nuar, që këto takime të i bënë zotë i madhë të bëkuara, të kemi bereqet në to. Të kuptojmë fenë ashtu si kur që duhet, që të gëzojmë lumëturin e duhër në jetë në kës data gëzojmë knasinë Allahut azu xhel në botën tjetër. Tema që kam përgatitur sonte të, të flas për të është një temë që ka të bëjë me muajin që ka kaluar. Dikush mund të thotë se ka tema shumë interesante. Kemi nevojë për shumë tema tjera të reja që të vazhdojmë rrugtimin ton. E di e di që mund të flasim për diturin, dhe të flasim, nga si jemi në fillim të vitit shkollor, të flasim për temat e tira që neve na preukupojnë, për problemet e ndryshme, mirë pa, po. me të vërtet, e kam gjithë vetën të detyruar, që edhe këtë emision tja kushtaj asaj që ka të bëj me muajnë që ka kaluar, me muajnë Ramazan. Nga se si muaj Ramazan shikuhet të ndëruar për një musliman nuk është një një njëri e thjesht, nuk është diqka që thjesht diqka ka ndodhë. Allah i ka ndodhë njëri e të mëdha në këtë muaj, ka, ndodh, ka ndryshimet të mëdha në këtë muaj, ka ndodhë pajtimet të mëdha në këtë muaj, është një njëri e rëndësishme në jetën e besimtarit. Përëndaj si kur që edeni, e dini njëri e mëdha, njëri e rëndësishme, nuk mund që të përfundim se folim e to me një me një herë, pasë që a i muaj të përfundon por njës flasin me muaj e me muaj, për një njërë që ka ndodër me herët ndaj mëzhdimësër, që thëmë të drejten që të përfundojmë të ambjullim dosin e muaj të Ramazan e një enda nuk kemi kaluar dhe të të tëtë një muaj nga kalimi i muaj të Ramazan pra nda edhe sonte kam përzhjelur që si të flasë di që ka lidhe ma atë muaj, po normalisht, normalisht, nuk ka të bëmë të kaluarën, por ka të bëj, me ndikimin, e ati muaj që ka shkuar, në jetën ton, në ta ardhme. Muhammedisallahu aleyhi ho sellem, shikua të nëruar, në ka përositur, që pasi që të përfundon muaj Ramazan, ta përcilim këtë muaj edhe me gjash ditë, te muajit Shawal. Andaj muaji Shawal ende është. Ka njerëz që hezitojnë, kanë thënë që është vullnetar te fundit. Nuk është mëkat me e braktis algjerimin e këtyre ditëve, andaj nuk do të algjeroj. Është vërtet e vërtetë se 6 ditë e muajit Shawal nuk janë obligative. Nuk janë obligative. Obligative e ka qenë Ramazani. Mir po. Çfarë do bish ne mund të përfitojm nëse i agjërojm 60 muaj çaval. Për të kuptuar se kjo fe na ka mësuar më të vërtet çdo gjë me arsye, me urtësi, nuk kanë fen ton diç pa arsye, pa urtësi, vetëm sa për ngarkesë, jo vallahi. Allahu jalla jalalu i sa Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Ma enzëllëna alejke lë kurane li të shka. O, Muhammed, nuk ta kemi zbrit ty këtë kurane, e asë njerëzën përgjësi. Nuk va kemi zbritur këtë kurane që t'ju ngarkuem juve. Që t'ju privojm juve nga mirësit dhe nga knasit e kësa i bote. Për këndë razi, jo vëllahi, Allahu gjallë gjelaluhu, gjdo dispozit që në e ka preferuar, apo në ka ordruar me te, është për të miren tonë, dhe ka dobi të shumëta, të, të shumëta në toë, pëllat nga ato dobi, në nuk mund të i kuptojmë, për disa për e tyre për i kuptuam, subhanallah, sa dhe të motivohemi, sa dhe stimulojemi që të akryma të punë si kur që duhet. Andaj, pasi që kanë nëbetur ende disa dit nga muaj i shevalj. Ndo është anë do kush që s'ka gjeruar, apo ka vendos të mos a gjeraj, apo është duke a gjeruar, por nuk i din do bit asaj që duke a gjeruar, për këtë shka kanë vendosur që edhe sët, velene madhnuar, tja kushtoj edhe këtë mision, pëse jo, një musafiri që e dashtëm dhe nadeshi, përfituam nga aj, u gëzua me arë në ti dhe, Nuk na erdhi mirë shkuaria e ati. Nuk e kemi përjetuar sin garkes. Por si gzim ti e ja kushton në anë mision, pse jo? Dhe besoj që edhe ju jo do të jeni të disponuar sikur të ndëruar dhe do të keni me të vërtetë ë eh, knasë që ti ja kushton disa çaste. Duke na eh, dorzuar vëmendinë juaj, e të flasim, e të ndëgjojmë së bashku për muajin Shëval, muajin e afert, muajin e, e njitur me muajin Ramazan. Andaj atë që do të flasin për muajin Shëval, me automatizëm në dërlidhe dhe ka të bëjmë e muajin Ramazan. Andaj për ndirë të muajt Ramazan, edhe sot po flasin për te, dhe për atë që ka të bëjmë me atë që pason pas këti muajin. Qëfar do bish njëri ju? fitën në qovë se e për cilë muajnë Ramazan. Në umurën vërshë fillim, që gjashë dit të agjeruara nga muaj i shewal, nuk janë obligative. Nuk janë obligative. Nuk janë farzë, janë sunet, janë vëlletar. Kjo është marveshje, fillim e shë duhet të kemi parasyshë. Mirë po, në qovë sa agjëraj. Qfarë unë fitaj, ja qfarë fitën ti. Dhe që fësë a gjëren muajnë shëwal, do bia por është, se logaritë është, tëkë Allahu Azojel, sikur të këshë a gjëruar tër vitën. Muhammedë sërë Allahu Aleyhu Sallim thot, men sëme Ramadana, thumë etë ba'ahu sëtën min shëwal, kutibë lehu së jamu dëherë. Kushë, e agjerën muajnë Ramazan, pastaj e për cilë me gjash ditë të shëvalit, i logaritit si kur të këtë agjeruar tërkohën, tërvitin. A nuk është kjo një motiv imi aftushëm, një stimulim imi aftushëm që me gjash ditë ta për cilën këtë muajt e bëkuar, që të logaritim e të ka lau gjëllë gjërali hu, si kur të kemi agjeruar tërvitin. Dëbija e dytë është se, gjatë muet Ramazan ka pasë mundësi një rjo që ndoshta ka lëndë dhe që mungu. Nuk ka qenë ndoshta agjerimi i kvalitetit të kërkuar e të duar, vazhdimisht. Dhe një dit ka qenë me kvalitet pak më të dabët, më të zbet. Dhe Allahu Gjelle Vuala me mshirën e ti pona e mundësën, që edhe pas Ramazanit të kemi mundësi përmes këture 6 ditme të përmirsojmë kualitetin e Ramazanit që i ka shkuar. A nuk kemi penduar për në dhe dhe që nuk ka qenë si duhet a qërimi isaj? A nuk kemi penduar a nuk njemi keq pëse ndoshta kualiteti Ramazanit dhe cilësia ti nuk është i nivellit e dur, pa dëshim se po. A të ta përmirsojmë me këto 6 ditë muajt shëval. Djetarët islam nga ka mësuar se njëri ju kur nuk duhet që të jet i knaqir madhurimin e thi. Por gjithë mon duhet që të kërkan atë qështë me përsosur. Andaj e, e, e, e, e falë në namaz thëtë kjo drejka ka mund si të bëhet ma mirë. Kur e përmirësan? E drejka shkuar? E përmirësan në i kindi. Mangësin që mund të ketë le në i kindi mund do të të pletësojnë në akshamë. Dhe kjo besoim tonë vazhdimisht është në plotësim të sipër. Vazhdimisht është duke i përmirësuar veprat e tij. Është duke i ushqyer këto kursime, po them, me cilësi më të lartë që nesër tek Allahu të bëjnë mështrajt. Të pagohet mështrajt tek Allahu dhe Le Wala për ato vepra. Andaj në çdo vepër obligative Allahu ka mëncuar që të këtë mundësi robi Allahut, për me zvepër e të saktuara vullnetare, të plëcën mëngësit eventuale që kanët pas mundësi të shfaqën dhe të ndodhin gjithë kërjosa adhurimit obligativ. Për shamu në namazët, namazë i sabat, ka sunet për para, që të pregaditit një riu, dhe në qëfë se kalin mëngësin sunet duke u pregadit, ta është më të evitojnë në farzë. Drekëa, ka sunet për para, ka sunet mrapa, për, për të ferarës uje, për shkak të mbulimit të zbrastineve, për shkak të mbushje se boshlëqeve, të metave, manksive, që kanë pas mështu të ndodhen gjatë kyrës e këti obligimi, që kemi në dhe Allah të aso gjëtë. Gjithar sot, edhe këshami, ka sunet, pas të jacija, ka sunet, pas namazit fars të jacis, e kështu më radhë, shiko si Allah Gjellë Leona ka mundzuar që në riu, mos të jetë me atë më të shenëtën, me atë kryesorën në frontën e parë, në vijen e parë, ku luftën marmikën, dë vendosë dë gjena vëndetare, që edhe në qofës ato goditën, s'pako të jetë obligimi i mbrutën. Ndaj, vijen a gjelimi i shëvalit, si mundësi ideale për neve, që të përmirësojmë shikoz në ruan, përmirësojmë kualitetin e agjirimit ton që ka kaluar. Nëse ende jemi në ato kuitet e freshta të këtij muaji, nuk ka shkuar larg. Na kujtohet para mendoj ne për shemb, tikish me qen muaji Sheval, tre muaj mas Ramazanit. Vet kërkohet të agjiron atare 60 ditë. Do të harrojmë ne çka kemi lënë mundu si çu do të jetë ja agjirimi ngasim i shkputur. Por tashmë jemi shumë të lidhur, shumë më të afër. Na kujtohet po këtë ditë Se duket kam flejt pak më tepër. Kët dit kam lozur pak më tepër. Kët dit nuk duket kam qenë disi pa pasqyr. Ivreni i ri i kot festa ku i timet në Ramazanit, i kujtohen mangsit. Dhe ja ta vjeshevali, mundsi ideale ç't plotëcosh mangsit e lëra gjatë muajit Ramazan. Ande kjo është gjithashtu një urgsi e madhe që duhet ta kemi parasysh gjatë xhirimit të 60-ve të muajit Shawal. Tjetër që mund të shërbën si një motiv, stimulim, i fuqishëm për të agjeru e këto gjështë ditë. Dhisën nga djetarës si kurse është Ibn Rejëb el-Hambeli, Rahimahullah, Allah më shiroht, Ibn Rejëb e djetarë i madhë, këtë djetarë ka thënë se agjerimi i gjështë ditëve të shëvalit është një shenjë konkrete, është një shenjë shumë seriozë, Se Allahu Gjelle Wa'ala ta ka pranuar agjerimin. Sin doldhë kja? Djetarët e kam përmenjë një regull si ku e nëru. Ne duhet ta kuptëm këtë regull shumë drejtë një jetën tonë. Nga se shumë regull i rëndësishëm për neve. Qëfar thot kërë regull? Kërë regull thot se nga shenjat e pranimit të sëmires është e mira që vijë e pasaj. Një njëri ka bo një punë të mirë po se e ka përfunduar këtë mirë, ka filluar me një veprë të të të mirë. Kjo është shenë dhe përlesë e këtë një pi pranon veprët. Ka se, Allahu që le gjelalu hu e ndërën robin e ti, që të vazhdanë në fitimin e shpërblimeve, se vapëve të mdha, duke kryrë obligim pas obligimi, duke u bartën nga një punë e mirë në punë të mirë. Në qovë se puna para praka nuk është pranuar, nuk e ka krytë si duhet, është refuz ata nuk nderohet e tillë me punë të mirë pas asaj. Për këtë arsye, vazhdimi me 60 dshevalit është një shenjë e drejtë për drejtë se Allahu xhallahu ala po të ndëron. Allahu xhallal jlal li po të dërgon sinjale se jam i kënaqur me Ramazan, vazhda prodh me sheval. Ti qofse merr ni punëtor apo dhe e obligon që të kryen ni punë. Po se e kryen atë punë, ti thosh, në rregull, kryejmë edhe kët. Po sa kunit ja atë, do kryma edhe kët. Ai puntori, çfarë përshtytje merr për punën e tij, se në rregull, se po të mos ishte në rregull, do ta përjashtonin tek njëri nga shërbimi, nga gargatloku, në dociente puntor të ri. Por përderisa Allahu nuk po të ndron ti, të ka ndëruar me agjirin e Ramadanit, tash po të mundson edhe shevalin me agjiru, ka është ndrim se Allahu xhallahu ala nuk po i ndron puntorët. Ka Allahu xhallahu ala ka puntor sa dush. Allahu جل و علا për zgjedh kanë dëm për ti adhuruar, për të adhuruar atë, për të shërbyer atij. Në momentin kur Allah جل و علا t'dbarr nga adhurimi në adhurum, nga puna në punë, nga angazhimi në angazhim, dijë se kjo është shenjë shumë serioze, shumë e drejtëpërdrejt se Allahu po don, andaj po funizon në punë të mira. Nuk e mëson Allahu gjithë kujt ma xheru. Nuk e mëson Allahu çdo kujt Allah, më u fal. Follai dikush mendon se me çefti është kjo punë. Po, një një e ka vullnet në ti, e ka pjesë në caktuar të dëshires dhe vullnet të ti, po nësins, nësins, tërë kjo borën nga përzjedhja Allahu të zogjel. Allahu të zogjel lewala dikene përzjedh për të agjuru Ramazanin, dikene përzjedh për të falë namazin, dikene përzjedh për të agjuru shëvalin. Këtë e përzjedhja, s'ka rasish këto. Nga se për të të qështë e me pasuri, Kusha më i pasur do ta xhirojnë njerëz tjerë, jo ne. Po ti s'te puna me fuqi, ka tjerë më të fuqishëm se ne, do ta xhirojnë pra të tjerët, por ata nuk aqjerojnë. Po ti s'te puna me bukurinë, ka shumë më të bukur se ne, do të aqrojnë ata, jo ne. Prandaj ti e kupton se thjesht është një përzgjedhje. Andaj nëse vazhdon të aqrosh 60 shevalet, kupton se kjo është përzgjedhje nga ana e Allahut Azuxhel, e Allahu nuk përzgjedh neglizhëntët, të pakujdeshmet, që e kalen adhurimin, s'kel e shka, nuk përzjedhë, përzjedhën vë të më të miret. Andaj që fështë një garë, dhe në atë garë përzjedhën, bëhet një, një lojgarimi, eliminon më të doptit, shkoj në gjirë në dyjtë më të miret. Kështë, kështë në radhë, andaj ata që kualifikohen për shëval, këtë e në përzjedhën, të Allah, gjellë, gjellë, alohu. Po është është të obligojmë kë, më po është një nder, është një shenjë që mund ta përdorim për ta kuptuar se ajmit të përzierur dhe ana është pranuaj muaj Ramazan. Nuk duaj të keq kuptuam që dikush do të ponë s'u imagjinojë shevalin, çka i bën këta sh, sepu ka pranuar Ramazan. Jo jo, nuk them kështu. Ne po them për ata që e agjironin, jo ata që nuk e agjironin shevalin. Ata që nuk e agjironin kanë të arsyet e vet, a po them ti që agjiron shevalin? ndihu i gëzuar ndihu e gzuar, e knaqër, ndihu i privilegjuar dhe e privilegjuar. Përsa Allah Gjellovat ka përzjedhur për të vazhdu në gjirën e dyjtë. Dhe i përzjedh, e ke marrë një medale në gjirën e kaluar, në Ramazan, ta shët e kualifikuar për më lartë. Po flest për ta që e agjerojnë. A ta që nuk e agjerojnë, nuk, nuk ka gjuna këtu, sa ta shët nuk, nuk imit më me obligim. Por imit dukehull për stimulime, për motive, Lëviz, lëviz, të kam bitë dhe pak ditë, shujtëzojë këtë ditë të agjëraje. Këtë gjëshë ditë është dhe fitojë këtë të dobi që i kam përmenur djetarët tonë. Andaj, thash e treta është që njëriju tot, uh, për mes agjërimit të gjëshë ditë të shëvalit, mund të kupton se, mund të kupton se i është penur Ramazani. Tjetër, pëse të agjërojmë shëvalit? Dhe gjë se e bukër është kjo? Dhe gjë e këtë. Kanë thënë djetarët, të agjerojmë gjështë ditë të shëvalit si shajnë falenderimin dhej Allahot që në e mundësëhi agjerimin e Ramazanit. <laughs> Fatkesia është se në nuk uh, e kuptojmë se sëna kanë deruar Allahu Jalla wa Ala në agjerimin e Ramazanit. Një është më dhe si kjo është të më ligemi, e kemi kryu, u kry puna, Jo vëllahi për te i këpëtëje O ti nuk e din Nuk e din Sa të kanë ndëru zotë Sa të kanë ngrit Allahu Gjelle Wa Ala Që të kanë mundësu më agjur Ramazan Po të ishtë dërst Pe gjizimi në me, me, me, me flutëru Pe gjizimi gjujë mësë me në marë Na, mar. na që kemë agjeruar E kemë përmbil një muaj më agjerim Po më shkri së gëzuar Dhe këp e ka ti A nuk do të më falëndëru Falëndëru me gjerdë agjerim ti të regojmë Allahu Gjallahu Ala, shikurën në ruar, se na nuk kina mërzit me Ramazan, na nuk kina lodhme të nena knaq, a ne si të shmi e kësaj që dhe gjerët të tira, falenderim dhe Allahu Gjallahu Ala, që na mundësëja gjërim në gjerët të të të të dhëtë të dhëtët e muajt Ramazan. Nga se muaj në muajt Ramazan, a nuk kanë dhëtë fale më katërë? Pa ka diqka më të madhe për të jo musliman, në këtë jetë, diqka më madhore a ka Arritje më madhështore për një krije së të laot që e ka kuptuar rolën e ti në këtë vot. A ka begatime e madhe se Allahum i a ja falë më katët? Jo, vëllaj nuk ka. Jo, nuk ka. Për ata që kuptojnë drejt. Për të njerës, suksesi maj madhe është për shambullë të takuat me një këngëtarë, ose me këngëtare. E arritja, e realizuva ndrëntime. Që është ndrëjote? E pashë. Kullën e e i fillet, për shemblë. E qëfar ëndra ka njerëzë? Allah e pash, për shemblë, ku e di qëfar monument historik, vizitova piramitet në Kajro atje, ëndrejme ka qenë takona me filan në futboljeri dhe mu realzu ëndra, u takua me te, këso ëndra ka njerëzë? Cëlasht ëndrajote? ëndrajote cëlasht? Duhet tje që Allah u tëtë ta të të kanë falë rubjen. Më Allah në qëfë se kërë realizohet, Allahu tot ta kam fal robjem. A din çka dë tot Allahu me tot ta kam fal. Jam i kënaqur me ty, nuk i ndon ama. Nuk jam i dhuruar me ty robjem. Un e kam larguar hidrimit tim nga teje. Jam pajtuar me ty, jam i kënaqur me ty. Ta kam fal. A nuk ka gjë më ima? Si duhet të sillim për ballkëzimin? Ka se kë shpresojmë kimë rit Ramazan. Allahu Jalla wa Ala shpresojmë se ne ka fal mëkat në Ramazan. Si duhet cilimi si tash? Shkoj ndregut na kafal. Po ai alhamdulillah pas kafal. A kështu mund sill? Jo alhamdulillah. Përgjithësisht po dimë çka beu. Allah soni çojm hedhje. Sonblem di çka më ka thënë i Tabani. Allah nuk e shkojm këto si duon këto llogje lewala. Por vazhdo me të njëjtin adhurim me cilin e ke arrit. Faulën, meqë ta vazhdoj edhe 60 ditë tjera. Si sajn falërimin te Allah Te ja, Arab, spodim çka më më falëru. Po çia ja, po vazhdo edhe 60 ditë tjera duke a gjëruar, që ty të falendërej. Nësi kështu bëndë e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, shiku e të nëruar, dhezre dhe motëve, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, falej kohë të gjatë gjatë natës, a dini sa gjatë falej, dheri sa i aje shimë këmbët, nga qëndrimi i gjatë në këmbët. Dikur shtatë, sa gjënone, paska pasky, A për gjunar u falke pegamer sa më po? Jo, vëllatë, s'ka pasë a gjunar. Më katët vogle eventuale që ka pasë më të të bënë, si kries e Allahot, ka pasë të falë. E ka falë Allahu aza u gjelë. Natën kur falë e gjatë, gruja e ti ajshja radi Allahu anha, i thënë të ojë dërguar e Allahot, apo falë është këqë gjatë, e Allahot i ka falë më katët. Çfarë thonë te Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem? Kuto është pika jonë. Çfarë thonë te Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem? Thonë te a la e kunu abdan shakura. Allah më ka vullë të çfarë bëj fllaj? Jo, dëshiroj që t'a falenderoj Allahun xhellahu ala për këtë mirësi që më ka dhënë. Prandaj tiç të, të kafolllah mukatet. Pa gjithë shpresojmë, o Allah, ne falë mukatet tona. Na shpresojmë që Allahu të na kë të falë Ramazan. Me që ka e falëndërën këtë begatit madhë? Këtë ndërë që tu ka realizu, këtë mirësi që ka rritë, Allah mu pëtë mësën si me e falëndëru, a gjërej gëshë dit e shëwalit. Si shëmë falëndërimi, për mirësin e madhë, të falës e mëkatëve që Allah, ala, të ka mundësuar të arish në muajnë rëmazan. Këtër që mund përmanë në këtu ashtë, se Kan në kanë betë ndë një metë eventuale që s'kemi arrit me lërgu për mes agjerimit në muajnë Ramazan. Kasë atë e keni mdë gjuha ligjirat të shumë ta, se me agjerim njërju mund të flak veset ndryshme, të largon disa adetet këqia në agjerim me lena dhe gjellevala, për ja në kanë betë halat i shka halat gjuën se kemi regullu bashkë mirë halat s'y një problem, për lëvizat e ku nuk duhet ende, ende i kam dhe probleme të ka zhja të Allah gjallam mundësini e përmërsimet. I kje dhe gjash dhe tjera. Ka njere, subhanallah, kur je shumë në vështirësi, s'ka dëna fati, ti endi se ke përfundu punimi se duhet. Në qovë se të tjirë, profesorit dhe thëtë, dhe gjahë, një dit e kje dhurat për me, në jesër dërza, josat, pa nësë këzim të i duket kje. Kje përvuti këtë së mirë. A di nësë këzim duket, ose dikush p s'kem ujtë një mletë parët me akëthy, i nëzërë duhet me akëthy parët, nga se mund, mund dohë konflikt, mund dohë vrasja, dhe ai që i kje bërë, në falë e i kje bërë parët, të shva, në regu, në regu, i kje edhe dy ditë, ti mletë, pa po sot duke të kjo kësim, dy ditë duke si një shtyri e medvedet shumë e nevajshme, nda i anuk i gëzosh, se Allahu Gjallahu Ala, mundësin e përmirësimi, të ka shtyra dhe për e përsa e ja vazhdanë gjëtër vitit, por duhet të më përmesk agjërimit që lidit me muaj në Ramazan. Përndaj, atë që s'kemi mun, pas mund zi, s'kemi arrit e ndë mirë me e flak, me e largun nga vetja jonë, përmes agjërimit të 30 ditëve, e kemi një fatë të shtyër, 6 ditë e muaj të shëval. Për këtë arsujë e agjërojmë. Për këtë arsujë e agjërojmë edhe 6 ditë. Tjetër, Psa gjërëm gjërdit të muaj shëval? Që ku e në ruar? A gjërojmë për të dëshmuar Allahot a zogjel? A jedin? Por në rap, rap të Allahot dëshmu të dëshmuim Allahot praktikisht nga vete a jon? Se o zotë jon, ti e zotë jon vëzhdimisht, nuk jemi në rap të tu se zonal. Ramazan, rap të Allahot e pas Ramazanit? Jo, ja, nëjë a gjërojmë edhe jasht Ramazanit. Për të reguar se nuk jemi të lidhën e me agjërim veç në Ramazan, veç në sezon. Këtë adhonim kaqë madhur të agjërimit të përkufizuim vetëm në Ramazan, jo, ne agjërim e dhejështë Ramazan. Për të reguar Allah Gjellë Vuala se në nuk jemi sezonal, por jemi në robë të përherëshëm, të vërshëdushëm të Allah Gjellë Gjellë Vuala. A përsa Allah Gjellë Vuala thash, një mua e ka bua Ramazan obligim me qofë së ndëkosh qeke arsimtari, jep detyra në zëndësve në shkollë, profesori, studentve, dhe një student i zëllshëm për të reguar se e dënë land me këti arsimtari, i ka kryjë kajtë detyra që duhet, plus kësaj ka bërë edhe detyra tjera që kanë qenë vundëtarës, kanë qenë obligative. Kur të ja prezentanë aty arsimtari, dhe tja, të ja i ka më bërë këto, pa dhe këto patë të dëshqime të regu se jam knash me k Si në djetë, profesore. Ti pja dëshmën praktikisht. Pja dëshmën praktikisht se unë nuk jam këtu vetëso për notë, por duat të dëshmën si du me përfitu për një me. Andajet një dëshmën, Allah Gjellewala, me gjashdit e muajt që e walë, i e dëshmën, se në nuk kemi vetëm përzar, obligim a gjerimi Ramazan, së kemi që ka me bëhë, Allah, se nështë asë këshu ma gjeruat Ramazan, Allah i në falë. Jo, nuk kemi n rap të Allah Gjellewala, rap të presionit, të dhunës, dhe rëkësaj, ne hidoj me Allah Gjellewala, kemi e gjur Ramazan me qafë, sa... me qafë, me dashuri, e dhe e gjurim e gjarris shëval, të treguj me Allah Gjellewala, se në në këta është me këta të rrim, sigur që si ka mahirë, nuk jemi në të cëzonave, nuk jemi në musliman, dverës e të praverës e dimit, por jemi musliman, 24 orë ditje, 7 dit njavë, Muaj, gjatër vitit, gjatër jetës, deri në muaj gjatë vitit, gjatë jetës derën e fyrir ja më në fundet. Jemi raptëzuar Allahu tazuja. Dhe kemi mundumë të ia dëshmojmë Allahu xhel lewala në çdo stacion që është e mundshme. Dhe ja tash ka ardhur një stacion i radhës, sikur ja se Shawali, të ia dëshmojmë Allahu tazuja se ne me 6 ditë dëshuojmë të tregojmë simbolikisht, jo jo në çdo mënyrë të madhe me gjirin e muajit Shawal, jo, simbolikisht të tregojmë Allahu xhel lewala Senë ajrojm edhe për qafë, jo vetë që kërë kemi obligim, por treguar suajimi si robtëtu a Zot dhe kërkojmë që te, ti ti të iknoshim në neve. Çdo kohë, jo vetëm në muajin, jo vetëm në muajin Ramazan. Daj, kthehen si në sodobi sigurisht ndrua ato shumë të tjera që dietart i kanë përmend se për çfarë arsye është mirë të përcillet Ramazani me 6 ditë të muajit Shawal. E neun e ka mbet sa so e diunë do të thot afër dy av të plota i kemi, dy av të plota i kemi, deri në përfundim të muajt, shëval. Ka mundësi një ditë më shumë, po kryesurja të sigur të janë dy av të plota i kemi, deri në përfundimin e muajt, shëval. Ose një ditë më pak mund tjetë, po kryesurja, 12-13, me siguresht janë, apë, siguresht. endodhë që tjene dhe 14, si pas kalendarit që është përcaktu. Mirë po, 12 ditë janë njëftushme, nga se 6 kërkohen, 6 kërkohen, Andaj të çof se fillon me xhirupein nesër. Një ditë po, një ditë jo pushon, mund të arrish vlerën e xhirimeve të këtij muaji. Prandaj e di që njerëzit mund të kenë angazhime, mund të kenë lojë, nuk është obligative, s'po them. Mirë po, po pa po të mundsi. Po pa të mundsi vla nderuar, mund të nderuar. Mos e praktikës xhirimin këtyre ditëve. Agjëroje që ti arrish këto vlera të mëdha që i përmenda në lidhje me xhirimin e 6 ditëve të muajit Shawal. Çemë dëvërtë ta dëshmojmë se Ramazani po neve ka qenë një ngjarje e madhe, nuk mund të harrojmë tek ashtu shkoi Ramazani pas baramit, ta tashkimi i vërsulur jetës, po thuajse nuk ka ndodhur asgjë. Jo vallahi ka ndodhur diçka e madhe. Ka ndodhur diçka e më qenësishme, ka ndodhur diçka me peshë, me vlerë, me ndikim në mendjen tonë. Nuk mund ta praktikim tek ashtu. Prandaj agjëroj. Prandaj vazhdojmë agjërim, vazhdojmë adhurim. Nuk kemi të sezonave. Poremi rob të përkushuar Allahu gele wala. Sikur se këthënë Allahot e Barakot wa A'la, wa'bud rabbeke, hatta jëtieke ljekin. A dhërëjë Allahon, zotin tëndë, dhejri sa të vijë vdekja. Dhejnë vdekja, ta a dhërëjëm Allahon njëllehu ala. Nuk e lutur Allahon e madhë, që Allahot na munësën që, këtë jetë të kalëmë sikur se ërët Allah i kënaqër. Dhe gjithër të lusim Allahon e madhë, që vdekjat na vijë, e që Allahot jetë i këna me vepra të mira. Që posa të kalojmë nga kjo botë, të kalojmë gjithashtu me vepra të mira dhe me kujtime të mira. Dhe për fund mos të harroj të përmendis se dje patëm gjithashtu një ngjarje prekse dhe të rëndësishme ku na erdhi lajmi për vdekjen e njërit nga kolegëve tonë, vëllezërve tonë, hojëllarëve të njëjtor të këtij vendi, Mulla Osman Efendi Abazit, lës Allahu ne malluar për këtë mëshiruar me më mshirin e tij. Ne Allahu të na mundson që me të vërtetë jeta jonë të jetë Ne kërsinë Allah, Allah, Allahu xhelalu ala dhe vdikët edhe në kërsinë Allahu xhelalu ala. Allahu e din mësmire. Ne nuk e pastrojm për Allahut as kën. Ai e din si ka qenë robi i ti. tij. Ne nuk e dim, por ne dëshmojmë me atë që dim. Maç që kemi parë dia vetëm nga xhenozuja madhështore e këtij burrit madh. Ne që mi ndin një ofreskie se këtë njeriu Allahu ka dashur. Ne këtu e dim. Allahu e din mësmire. Saatin yeriu Allahu jalla wala yakafal ja mekatet. Çto ne e shpresojm? Që njerë të mbledhen në atmas asht mëdha, të gjithë të dëshmojnë, duke fal namaz, duke kërku falë e tek Allahu për të. Kjo është një shenjë, është një shenjë për gëzuesse për neve, për pjesën e mbetur Allahu e din. Andaj na edna lusim Allahu jalla wala, që jeta juon të jetë në shërbim të njerëzve, duke bërë punë mira, por edhe përfundimi juon të jetë përfundimi i këndshëm, përfundimi i mirë. Na mar Allahu shpirtin atherë qur'anu hasi kënaqim me neve atëher kur allah na i ka fal mëkatet që me vërtet të na lavdrojnë me lajkët në qell dhe të na lavdrojnë njerëzit e allahut në tokë që këta ti janë dëshmitarët e allahut xhalla u ala për pozitën që neve na e, e, e ka dhënë allahut te barekuta sikur si ka thënë muhamedi sallallahu aleyhi wasallam për sahabët e ti kur e lavdruan njërin nga njerëzit se ka qenë burim i mirë sa wajebat i obligohet kti që ta arrinë këtë që e thatë ju do se antum shuhadaullahi fi al-ard jujeni jo dshmitar te allahut ne tok nese dshmonin ne numer kaq te madh pa nires esht i mir me ljen allah xhala wala duhet te jet i till allahut atam shiroft dhe gjete te vdekurte e muslimane allahut mishiroft e kta te vdekur ata qi ikanen pas tyre nga familja familart e tyre allah xhala wala u dergof sabr e durim dhe kompenzim per at te humbur qe e kan humbur nga familja tyre sot e shoft këto janë ato që pa ta dëshirë që edhe në këtë emision t'i kushtoj të kaluarës muaj që ka shkuar e pastaj me lehen Allahu xha le wala, nga ajo varhme mund të vazhdojmë me temat tona të tjera të përditshme, por kujdes që mos t'ju ikë muaji Shawal pa e hajëruar për shkak këtë të, të gjitha këtyre vlerave që un i përmenda. Mund të arrijmë të gjitha këto vetëm edhe me xhertit, sabr kalojnë, ka se kaluan 30. Kalojnë edhe 6 e ne pastaj fitojmë gjithë ato fitore shumë të mëdha, që vallaj, njëra për tyrë vetëm të ishte, do të ishte pa ne mjaftueshme. E çfarë të themi se uni për mëna pas apo gjashtë, e sa të tiran të popërmendura, të gjitha këto i arri një rob i Allahut, një robreshë Allahu geleu ala, të cilët me përkushtim te Allahut, me përkushtim te Allahu dua të them, dëshmojnë se nuk janë impression, nuk janë ndun por adhurimin e kanë nga dashurie që i kanë dhe Allahun gjelevala. Adhurimi ty në dhe Allahut, agjerimi, gjitha adhurimi tjetër, boran nga dashurie që i kanë për Allahun gjelevala. Nuk janë sezonal, por jetin e kanë për Allahun dhe vdekin e kanë për Allahun. Allahun në më shiroft, me ka që po i dho fond kësaj pjese, e tashmë, si kur që e dini, shkojmë me një pausë e shkotër, e pasë e rikëthejmë për sëri shikotë në ruarë, Me inkuadrimin e juaj dhe telefonatat që shpresojmë që do të kemi mundësi të kemi një kontakt të mirë dhe përgjigje adekuate në atë që ju keni nevojë. Deri pas këtij pushimi, u lëmë në mësirën e Allah xhalla uala, e na ndihni pas kësaj pauze.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 Mos lejoni të ju ngulfasin brengët sepse ne ofrojm zgjidhje të drejtë që burojnë nga Kurani dhe Suneti i Pejgamberit aleyhis salam. Nandicni çdo të martë, nga ora 20 në Play TV. Kiameti është afër. Një emision që shpjegon hollësisht shenjat e Kiametit, vjen të shtunën nga ora 21.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 është katastrofa e madhe, është bëma e madhe. Të shtunën nga ora 21, shenjat e kiametit, me Hojj Ismail Bardoshi, në Piz TV. Qelsat <të> e mirësis, një emision që vjen që do të hënë nga ora 90. Ojo që këtë, Në këtë seri emisionesh, Hoxh Enes Goga do të trajtojë çelësin e lumturisë, durimit, di turis, sinqeritetit e shumtë të tjera, nëpërmjet të cilave njeriu do të ndërtonte një jetë të vërtetë. Pozita e sinqeritetit i dërbesnikris. Mos haroni, në ditën e çdo të hën, ora 19:00 me Hoxh Enes Goga në emisionin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 Emisioni ka një problem me xhën Muhammed Dermaku. Allah zot likull jann minkum shir'atan w minha za. Ora 21 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Wa shamsi wadhaha. Nandihni të mërkurrën. Shikohet në ruar u këthyëm përsëri në emisionin ton dhe ishim duke folur para pauzës për disa prej dobive të mëdha që i kam përmenur djetar e që kanë të bëjnë ma gjerimin e gjashtë ditve të muajtë shëval dhe u tash se ne kemi tema të shumë të që duhet të rejtojmë dhe aktualitetet të ndryshme më mirë, për duhet të vazhdojmë me gjitha këto me lene Allahut Azogjel por ishte që limi që mëtë vërtet edhe një javë edhe një emision të akushtoj muaj të madhë të Ramazanit, nga se ishtë një një njarje e madhë dhe me dëvërtet për neve me ndikim të madhë. Andaj që të flasim edhe një emision, mendoj që nuk është tepërt. Ta shëshkua për inkuadrimet e juaja dhe si duket, kemi telefonatën e parë për sonte. Të ndërur, po që ndëruar, po në ju shpër blët, po nësime që në jetë një shumë të sinë qëta në televizionin e ju, ju një një shumë të ngaqën në këtë program që mu, mu më nga dru për ma gjenësish për më, për, për, për fejnë ton e kam një piti që e da është ta në piti pa një të eskote në vazit po jëmë shumë me objegime familjare që netët a përish pun një farë pak pa kohës pushim po ta drektes 15 minutë, 20 minuta takshom me asociacionin sa shkollën përpara ne ta johu fortë vetëm sunetët. Po e çart, e çartë, e çartë. Inshallah tash me një. Ji oshtë blest. Amin edhiv. Amin edhiv. Na t'nen mir. Na t'nen mir. Do të, të kemi pyetën e parë par për të telefonues uh, një parë personte. Ë pyet i falë pas vakte alhamdulillah zotu jalla wala yuforsukum keddin dhe mund sokutallahu xhelalahu ala që të gjithë muslimanët dhe muslimanet të vëdësohen dhe të uzohen çifti falin pas kohën e namazit. Sot kam obligime të shumëta familare, përforz nuk, është kohë, për sunetit, nuk për ka as problem i falnë ku, por sunnetet nuk po kanë mundësi me i fal gjithmonë në kohë, a kanë mundësi sunnet mi fal para kohë. Për shembull, sunnetin e drekës më fal para kohës, <coughs> sunnetin e akşamit para kohës akşamit e mëngjesit. Theme që sunnetet nuk bën mi fal para kohë, nga se sunnetet që janë të lidhura me namazet forze duhet të fali në kohën e namazëve farzë. Mirë po. Në qovëse përshka këta engajime familjare, ndodhë që mos me pas mundësim me falë sunetin. Mrena kohës e namazët, për shambull. Kohën e namazët drejkës hynë në ora 12 e 14. Për shambull, 12 e 14. Pre këti momenti mund të falë sunetet. Dheri në ora 4 e 20 kërin kohë e këndisë. Tërë kjo kohës mundësim me falë sunetet. A kuptuam? Edhepse falë farzë një herë, s'ke pas me që mi falë sunetet, fale sunetet mas farësit kur ti petë mundësia. Mërana kuat së këti në mozi. Në qovë se asëse si mërana asoj kuat të ati në mozi. Nuk ki mundësi me i falë sunetet, nuk ki mundësi. Mërana kësoj kuat, 12.14, 14.00, nuk ki mundësi me falë uh, sunetet e rekes asëse, si, dhe ka i kuat e këndis, i temi që fale i këndin, dhe dikur mas i këndis, ose natër mas i atësis, fali, suret në drejë kështë të ka ikë, nështë të ka ikë marsuja dhe lejot, kompenzimi tim rëna ditës. Sikur që ka vepru Muhammedi sallallahu alesallem, në aditën e umi sallemes, që e tërmeton Bukhari u në sahihun e ti, se Muhammedi sallallahu alesallu një herë, falte namaz pas i këndis. Dhe ajë u a patë ndaluar njerëzve që të falen pas i këndis namaz vëlletar. Atere, umi salleme e dërgaj një grua që të pasi që u ka ndaluar tash me siguri diçka ka ndryshuar pas që praktikisht i dërguar i sallam po e, bën diçka nd kundë të asaj që e ka thënë me gojen e tij dhe këtu duhet të ketë në syrem atëra kurapet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sapo i fal tha se në kohën e drekës më erdhi një delegacion për ta pranuar islamin për të shuaru për punë të Islamit dhe më pengoi nga falja e sunetit të fundit që ka më pengoi nga falja e sunetit të fundit Andaj dëshërova që ta kompenzoj tashmasi kindis pasi mu dhe rasti. Përndaj djet, djetarët mendojnë se së një mund të i kompenzojnë njëri umrena ditës në që vëse përshka këta engajgjimëve të më dhe nuk ka pasrë mundësi që ti falë. Besoj që është e qartë. Kemi telefonaten e dy të radhës përsonëtë. Urnërri? Selam aleikum. Aleikum, selam urahatullah. Eh, Dëshërë në që në që në që më të vërgjë? Po, falë, falë A banë në uh, i akci në kur të folë? Forë që e to vitre, fal, vitre me në falë, vitre në falë, vitre në amaz nëte. Kur me falë vitre në? Masë që të folë në amazin e nëte. Po e qartë, e qartë, e qartë. A shkjepytje vetë më ka tjetër? Në regullë me ka që e për fundaj, po. Falë namaz një acis dhe përthot që abën me falë vitrin pasit a përpëndë namaz në natës. Namaz në natës është namaz i cili falët pasit që të falë të asia e ka kua deri e sa të hynë kua namaz e sabat. E namaz shume vler i lume e që i ka mundësime e falë. I dërguar i sëralasom si, si, si kosekar në ditë në ajqës, nuk praktik se një më të rëqate kur. As në Ramazan e as jashtë Ramazan. Mirë një leqimi falë, pesë, 7, 9, 11, për po patë mundësi, ndër në qofë se e falë namazë natës, vitin e falë pas namazët të natës. Do të të tëtë, i falë uh, se në këto njëme të rëqate jenë të logaritura edhe 3 të vitrit. A ndër në qofë se i falë 8, viter, 8 namazë natës, i përfundo me 3 të namazë vitrit bënë 11. Ose i falë 4 namazë natës, edhe 3 të vitrit bënë 7. I falë 2 namazë natës, dhe 3 vitrit bënë 5. Andaj, sotë që dëshëm të falësht namaz nate, falë, dy nga dy, si kurse ka thënë Muhammedi s.a.s. Salatu lejli, methna, methna, hadithën që e të rëzmëtën Bukhari, unë në sahihun e ti, se namazë i natës është dy nga dy. Fe idha khashje e hadu ku mësë subëh, kur dikush me jo frikso se mësë pahin ku a sabat, falë dy nga dy, fe li u të ribi wahide, le të bën vitër, dhe të përvënë namazën me vitër namazën, me një reqatë. Andhe i falë 2, 4, 6, sa dënë nga namazë i natës, pas të i përfundënë me 3 vitër. Dënë 2 plus 1, ose 3 të bashkuara, si kur që vepranë të i dërguari, sallallahu aleyhi sallem, por me kur që namazë i fundë të jetë, gjatë natës, namazë i vitërit. Kjo është që mund të ime për këtë pytje, Allah dhe masë mirë. Kemi një telefonat të jetë Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. Ju është doshta me ta buni pyetjen iniciarë në shemb Kur'anin pse shembull kur folëm namaz nëse them surën Fatiha e ka kuptimin i kërkesës e bën të zot lutje. Po pse shembull mos më bëni Kur'an shembull të shkaduar ndasë të spozitat, dashkadush këm gati Kur'an pse më ne pse nuk është ajo më bëj lutje. Po. Oh. Evshamut te te surja i la shembull, nëse them namaz thuaj shembull, na zotë ti vjen në fuaj a të di sikapo vend ngamesëmë son në ushtreqve po pse vetëm na namaz do ftonë se nuk thënë shembull o zoti ekstu ekstu po dim suaj se kish po disharen po a lorë from dhe a short a short a short pite ekste do ta psen namaz ne duhet ta këndojmë gjithmonë Fatihan thonë Fatiha atëndan vëtnë sa e ka lutje po pse na nuk marrim lutje tjera për shemb nga Kurani dhe të lutemi Allahu xhella wale me lutje të llesh me namaz jo vetëm ne lutje të vazhdueshme thimi që fillimisht, fillimisht, ne imi të obliguar, të adhurim Allahun Gjellewo Ala, si kur që ajna kam suar. Dhe obligim e kemi, për balasë që në kam suar Allahun Gjellewo Ala, të thimi se miëna u ata ana. Dhe gjuam dhe unë nështruam. Andaj kështu dhe prante Muhammedi sër Allahu A.S. Gjithmon këndon të surën Fatiha. E pas Fatiha, këndon të atë që e kishtë të dëshirë. Kjo është e para. Ja du ta kem parashinë, kjo është në këtë fundi e përgjigjes, por kjo është e para. E para është që duhet gjithmonë të nisemi nga ky parim. Ne jemi rob të Allah Allahu xhallahu le wala. Allahu na ka obliguar me kët dhe ne na shtruajmë. Po kishte dua më të mirë, më dobishme për neve, që duhet i me të drejtohemi te Allahu namaz, do të namzon te Allah Allahu xhallahu le wala për më Muhamedi al sallallahu alaihi wasallam. Por nëse ne e kuptojmë fati anollën nderuar Dhe e dim çfar kuptimi ka. Dhe e kuptojm se çfar kërkojm ne nga Allahu Xhalla u Ala. Do të shrojm se surja Fatiha ka përmbledhur të gjitha lutjet e mundshme që ke mundësi ti më lut Allahu Xhalla u Ala. Ne mund ta lutim Allahun Xhalla u Ala minuta të ndryshme. Por çë përfundimi ti na ku çpije? Çpije te ajo që thot surja Fatiha. Andaj surja Fatiha është Umul um, Kitab në në alibit, ka përmbledha të që ka në Kur'an në mënyrë të shkurtuar. Prajësurja fatia të aludan dhe të regon se që ka ka në Kur'an. A ne dujt që të kuptoj më një fatihen. Nuk ka dua më përmbledhse, më dobishme, më të nevojshme, për njëriun, për muslimanin, për muslimanin, se kur ajthot namaz, i jake në abudua, i jake në staj. Ska dua matë madhë. Me që ka do që Allah në talutësh, apo nuk do të kesh mundësi ta lush më mënisë kaq. Kë e dytë, e tretë. Nëse Allahu xhellahu wala na ka bën fatin me këndu, jep me kuptu se Allahu dëm për teje që këtë ta kërkosh nga Allahu fillimisht. Dhe kërkoje. Dhe kërkoje. Pas kësaj, nuk është thunja fatja funde. Pas surës Fatiha, këndoj lutje të tjera nga Kurani. E ke të hapur. Nuk je i privuar ti që thua për shembull vetëm surën Fatiha pa po këndoj, po kam dëshirë të tjera, ani kënda. Por filim ishtë, përmbajo asaj që Allah të kam su me lutë me, me, me, lut me te dhe me kërkuat nga Allah Gjellewala. Kur këtë përfundan, e zbatën e që Allah ka kërkuat nga ti, pas taj këndo që ka dush. Si kurse i ka thënë pejgamberi sërë Allahu e sërëllë, fëkra, thumë, fëkra, matë e jesë, sërëllë e kemën i lëkuran, pas fati esë, këndo atë që e kemë të litë nga kurani. E kje surën fatiha, e kje duhetem surën ferek, surën nasë, surën ikhlasë, surën filë, surën bekare, alimranë, që ka të dushë këndohë, je lirë. A të në batë të sajë për më këptu se së mund të ketë problem këtu, në qëfë se këndohë gjithë mund fatiha. Në kje pasë për parësutër bljetë e matë ndajatë të sajë. Dhe se përket surës ikhlasë, pëse nga me thonë kull huve Allah e khadë, e thimi se kështu Allah në kam suhë. Në çësën e pejgamberisë, sa më ka thonë mushrikve, a skemi ne sot mushrik? A skemi ne sot pabesimtar? A skemi ne sot kujtemi? Thuaj, ti se kjo është zot jam, po kimi? Ande Allahu Jellal u ka zbritë Kur'an kështu. Apo dhe ajo që ka thënë fjalë e Allahut në kohën e pejgamberisë sa selam, mbetet fjalë e Allahut në kohën tonë. Nuk i lejohet as kujt që t'i ek azi nga fjala e Allahu Jellalu, çoftë këtu shpejt kul. Thuaj, Nëse këto e kanë kuptiminë, kuptiminë vetë. Se besimtari, kër Allah e thët kul, o musliman, ti thuaj, dhe aj pas kësa i përgjigjet, që i bje se atët që unë po e them, është muaj e që Allah më kam su mua të them. Në kërë theminë, Allahu e had, Allahu është një, kushtë ka thonë të më thonë kësut? Më ka thonë, Allahu nga sa i thët kul, a i më ka thonë thuaj dhe më po them. Pra ndaj, është një pregaditje, për një që do ta themin e pas shuarës kul. Për këtë arsye nuk kanulohet, nuk largohet. Dhe ky është arsyeja e dytë, sikurse sikas e para është, mjafton që e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe mjafton që ka mbet në Kur'an dhe mjafton që fjalë Allahu jallahu ala kaç. E dyta thash është ajo që përmend dhe e treta është vullë nderuar këtë këtë shprehje, për sa më vogël kul, mirë, por duke dhën kul fiton 20 sadaka. Apo, nëse këtu i kemi tre dy shkuna, kaf edhe lam E Muhamedi sasëm ka thon, për çdo shkronjë të lexuar të Kur'anit i keni nga sa? I keni nga 10 sevape. E thua kul i keni 10 sevape. Prandaj pse me provën do të nga sevape? Allahu na ka lënë me mëshirin e tij që ne fitojmë të fitojmë sevape. Kosë rimet batëjëruar ankadër tempor kimi telefonata që po presin rrot nuk po kimozit të provojmë të tirohet, për ndryshe do të kishte mundësi që njerit të hapseri më ende të tira nidë me këtë çështje. Urna ne? Salam aleikum. Aleikum salam ratullah. Ë, po çfarë dhetë zamanantin dezë Juve? Domethënë, hoja vënë ndryshant. Si? Ë, më kapu merrë se po fornë kënda ndryshme. Tash ju kam thënë dezë një herë ndonjë tim për droqzea. Tash çajoni jam nën afi rres, çrres jetima. Më falë, po nuk po ndëgjej pyte në mirë, a kom? Doka me si që djep, për zhve djetë, po ndëgjej kërëma të ndryshme, a kom me pas në dhe nga majtëm për grav zhveja? Po, po, po, po, po, insholla kom me pas, po me izin Allah të zhenë, po me gjithës e si do të kjetë, insholla, për vlerën... Për në naki... alekum, alekum, alekum, alekum, alekum, alekum, salam. Na kimi dhenë për gjithë për këtë qështë edhe ma herët, për vlerën do të, të vlerënat hyrë në grovë që e ruajën dënë në tyne, tyne kujdesen për fëmijët e tyre, kem përmendën këtë ndijen me këtë çështje do të thotë uh, disa përgjigje. Hadithe ndër me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por do të ja kushtojmë edhe një emision të veçantë me Lena Allahu xhelalu ala këto re problemeve, që kanë të bëjnë me gratë të veja, me yatëmat, me probleme të familjes këtu më radh, që me Lena Allahu xhelalu ala të qartësoj kjo çështje pak më tepër, por sigurisht as tash ne I mi Ramazan, e mi futën në muajin Ramazan, pastaj përfunduan Ramazanin, janë edhe tema të ndërlidhura me Ramazan, duhet t'i kalojmë këto domosdoshme, pastaj të vazhdojmë me tema që kanë të bëjnë me problemet tona. Andaj me lenin Allahu xhelalu veala, do ket të ketë emision tëks natyral, mirë po vetëm pak sabër për shkak të renditjes, derishtu so derishtu tu, so tu, tu vijë rradha. Andaj derishtu so lemërot janë donë të do telefonuos, tjetër pse kemi pyetje të tjera, por dua që të vazhdoj që kanë ardhur me shkrim, dua që Vazhdojmë tema edhe pak këtë çështje e fjalës kul. Thash se Allahu na ka mësuar se ti ke mi shpërblym. Ti ke mi shpërblym. Të fitojmë fjalën kul huallahu kaq shpërblyme. Në çështë të ndaj fillojmë kët mentalitet, me kët logjikë, çka ato që, që s'ka nevojë sipas mendjes tonë, tek në Kur'an, atëh so edhe sa Kur'ani do të jekë nga Kur'ani. Pse ti et Alif Lamim Kur'an? Çka kupton me Alif Lamim? Alif Lamim sad, Alif Lamra, t'larguani këtu. Çka mbetet nga libri i Allahut që çdo kush fut logjikën ti, e tij, dikujt i duket interesant Muhiek, edojt i duket elvlamim interesant Muhiek, edojt i duket kendersan Muhiek. Kuhet kfjal Allahu xhe lalahu. Nëse futën duart e njerëzve dhe lozohet me të në këtë mënyrë, çka jet pejsaj? Prandaj kjo është një argument i qall se Kur'ani është nga Allahu xhe lalahu dhe nuk është nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sa po tës nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk do të thaj thoha, se është për vetes ti por ashen ka dikush tjetër andaj ai dikush tjetër po i thot thuaj do kjo argument është nga Allahu xhallehu ala andaj mbetet dëshmia e gjallë dedit të gjykimit se Kurani është fjalë e Allahut që Allahu gjithmonë i ka thënë Muhamedit salla selam thuaj do kjo thuaj mbetet në Kur'an që mos të jetë burimi i thënjes nga Muhamedi salla selam po burimi i thënjes nga dikush që i ka thënë Muhamedit salla selam thuaj do kjo gjithashtu është do bin vete që duhet ta meditojmë për ta kuptuar pse duhet mbetet kul në Kur'an thua dotat ku do të kuda që ajo është e të tjerat të shumta që thash nuk keni mundësi këtë më përmend për shkak se do kemi telefonata andaj presim telefonatën e radhës të inkuadrohet selam aleikum, aleikum uh, anë uh, uh, të shëndet të komunikojmë plus jam shumë shumë të këgoj të trigjera që do na long shumë shumë diçka të trigjera çka shegëzon Allahu shumë po po inshallah da po tani pushojmë gjerafira po po Dytë gjëra që e gëzojnë Allahu xhallehu wala shumë. Uh, Fillimisht më e vërtet është kënaqësi, edhe është një pergazim i madh që një robi Allahu xhallehu wala po një krijesë robreshë Allahu xhallehu wala të interesuohet me atë që e kënaq Allahu xhallehu wala, me atë që e gëzon Allahu xhallehu wala. Katësumta të, të vepra që e gëzojnë Allahu xhallehu wala dhe ne duhet gjithmonë të interesuojmë të shqetësojmë me, me, dhe të meditojmë rreth aty të punëve dhe fjalëve që e gëzojnë Allahu xhallehu wala. Mirë po, po i permani dy apo tri. Allahu jalla wala gëzohet shumë gëzohet ku robi i ti tij pendon tek Allahu jalla wala. Kthehet tek Allahu jalla wala. Çoft kthim nga ignoranca, nga e kaluar në islam, apo çoft kthim nga një mëkat na dhënë de Allahu jalla wala. A din në çoftë për shembull, në çoftë për shembull nuk je mbuluar, që ti mo të ndruar të çvet, nuk i i e di a je mbuluar, po në çoftë nuk je. Dhe pendon tek Allahu sunte, dhe mbuluhesh, nuk e din se sa gëzohet Allahu jalla wala me këtë kthim tonë. Shumë gëzohet Allahu jalla wala. Ose nëse të qendonim me kateten, duhet me tjetër. Për shembull, për gojimin, bart në fjalëve, nuk e von namazin në rregull. Çka të quhet të që nga veprat e shëmtuara ose obligimet e braktisura, nëse pendosh të kalloxh el wala tash dhe kthesh në udhën e mbarë. E kryn obligimin që e ke braktisur deri më tani. E braktis të ndalesën që deri më tani e ke shkel. Allahu jalla wala gëzohesh. Madhe kaën me hadith pygmalis sallallahu alaihi ve sellem sa Allahu i gëzohet pendimit të robët të tij. Më tepër sëçi egzon do kush për njerëzve kur i humb kur i humb deveja në shkëtin e mbi të ka ushimin e vet. Para mendon njëri i ka mjet transportues dhe mbi të ka ushimin. Dhe i ka humb. Çfarë bën ai? Thet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, shtrihet tek një pemë dhe pret vdekjen. Dhe duke u lodhur, dhe duke u ofruar çdo më qas nga vdekja që s'ka ushim, ka mbeti i vetmuar s'ka mjet transportues. Thet para se të vierte vdekja i lodhur Hop suitë aty nga qelli dhe është devën te kokati. Sa rgzimi i ti timat ju kthyeta përsëri. Andaj thatë Muhammedun sa Allahu i gëzohet pendimit të ndukut për ju më tepër se që ndukosh për ju i gëzohet kësaj devë të rikthyer. A nuk e gëzon Allahu gjënë me këtë pendim? Kë gëzon Allahu gjënë voilà. E dyta, çka kë e gëzon Allahu gjënë voilà? Allahu na gëzon më të madhe kur antarët e familjes bashkpunojnë mes vete për ta Realizohet një adhërim të Allahu Gjallahu Ala. Sikur se ka thëmë pejgamberi së Allahu A.S. Allahu i qeshet, gzohet Allahu Gjallahu Ala nga veprimi i dy bashardve, kur njëri ngritët natën të falë namaz, apo e tjetër është njëmë, dhe aj që është ngritë grueja apo burri, merë disa pikatuit dhe ngritë nga gjume tjetërin, gretët dhe falu për hitë Allahu të të zëgjelë. Ose e qëmë për namaz sabaut, këtë bashkëpunim me zvete, për ta realizu, për ta çuën vën në urën e Allahut te Alla. Për të rëzuar ndihmën te Allahu te Alla. Kësaj i gëzohet Allahu shumë. Andaj çdo bashkpunim për punë migra, për ndihmën te Allahu te Azza Jell, ndër familjar e në veçantë mes bashkëshortëve, Allahu i gëzohet shumë. Shumë i gëzohet Allahu te ato veprime. Dhe e kemi një thirrje vazhdoj me këtë, e kemi një thirrje? O znane <techniques> <freaked out> uh, Aleykum, Peis, salam, ratullak Masi të shko një në haq Bërë me shku në detë, në bregë detë Në përshem Po, në regë, e qartë E qartë Uva, fa në detë, qëmë, e përshemë detë Kërëgjë, edhe në i vaqë Andaj, fe përë që i sejka i gëzohet Allahu shumë I gëzohet Allahu shumë Gjena shto, Allahu Gjellona i gëzohet I gëzohet për mendjes e ti ku një robë përmani Allah Allahu xhallahu ala në vetminë veçantë Allahu i gëzoi se përmendje shumë andaj Allah Allahu xhallahu nga knatësia e madhe kësaj përmendje e përmend robën e tij në mjedise shumë më të mira se çka kë robë ka përmendur Allah Allahu xhallahu xhalahu dukën këto tjër, të tjera po diçka më të veçantë vallaj nuk ka më të veçantë nuk ka kurrë më të mirë se kjo pendohet te Allah Allahu xhallahu ala eksen Allahu xhallahu ala për çka do të thotë qëka do që e dinë se duhet më pëndu nga ea, pëndohë të ka Allahu Gjellewala. Bashpunim në dërë familjarë, në dërë bashkërëtorë, për kënësinë Allahu Gjellewala, Allahu i këzot të i bashpunim. Përmenë në Allahu Gjellera, ku do që t'jeni? Allahu i këzot, se përmenë në kësë e thirë. Në të këzëmë Allahu Gjellera, të kënashim Allahu Gjellewala nga se, vë Allah nuk kemi asë gjë më të madhë, që mund të kënash nuk kemi asken më të rëndësishëm për ta këzuar sa Allahu Gjalla Gjallahu prendaj, aji që i këthejet Allahu Gjallahu Ala Allahu Gjallahu Ala i këzoat këthimit ati pyjtja të të tërë ishte pas haqit, abon me shku në deti kërësore, a kemi një thiri të të tërë, unë në në? Tëllar alaikum alaikum, salam tëllar është në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A, popo, në bulimi i ftyrës, a, është obligativë, popo, e qarë. Soj, përket, shkuar e së në deti. Deti është krije së Allah Gjelle Valle. Allah Gjelle Valle ka krijuar, si që dhe krije së të atër për të shuizu me të mira. E ka kriju për neve Allah Gjelle Valle. A të bukuri që ne shkome të shuizuem, fëllimesht të meditojme, shiko këtë bukuri. Këtë deti ka që madhështorë. Si përullit Allah utaz u gjellë si rrinë dhe të bridje të saktura, nuk vjenë kësajt, pas me lene Allah të të gjelë. Që është venë për më ditim, që njërë të i shtojt besimin Allah në gjellë uala, të i shtojt frikan dhe Allah në gjellë uala, që ka Allah që farë ushtari ka, në që fëse kjo ushtarë, hakmiret, pëse për shkelën urnat e Allah në gjellë uala, nuk jetë kush në togë vë Allah i pa përmbysur, për Allah me rahmet në tje që të sonë dhe meditan, të, të, të n Gjinitë zhveshën na kureçat ia. E përzitë buria gras. Ku s'maskërrëçesh? Ktu jemi pishlëçë. Ktu jemi dyta që s'bën me i bëni as me shkuat ti ku ka. Nëse nëse shkon ndeti pas sezonës, ku nuk ka kallaballak, nuk ka sezona, nuk ka zhveshje, nuk ka përzitje, por është ndeti i qetçum tashmë, plazhet janë të zbrazura, sigurisht se me shku, nuk e di kur, po më mëna pas pas sezonës në shtator ose para sezonit në maj, prellë ku do të qoftë, më shku me dalë njëri, më dal nga pak se si lë udhimi, lë pushimi nuk prish punë. Por haram e ndalun më është më shku mas Haxhit, mëkat më bë. Edhe skualit e Haxhit kët rast. Edhe s'konoj më shku në Haxh, për më kon kë pun haram. Për më shku ndëtimu përzi bura me grabash. Gruaja e e e njerët caktum. Më u zhvesh para para burrit caktum, kush e bën kët? Wallahi që ka pik besimin zëmat Allahu xhellahu ala nuk e bën kët haj që pak e ka dronë alovi, që pak i duke të lagje leo, nuk e bënë këtë. Sko nëvej për këtë më shku në haqë. E në veqë atë në cëfë se shko në haqë. Në haqë përshko në më pasur për gjunave, apo? E që ka e të bu mas haqë i pasaj? Haxë si vetë i bënë, nuk mund në shku, në detë i bënë më shku mas haqë si vetë. Se si vetë haqë i bënë, doon dikën ka fundi i tëtorit, apo parafërshët të të, të orit, apo, Andaj nëntor nëri me shkundëti. Në S'pri shpunë shka, s'ka kurrë të nëntor. E kurt bien detin korrekt, apo se thyes me shkundë ngush detin, bota problem vallahut. Po problem se atë ngoshten korrekt kur sezona është problematike. Andaj për 2 vjet, radh, për vjet radh, me radhë, për 2 vjet me radhë mundesh me shkumu as hajë detin i shlir nga se aty s'ka kërkush, na zbak nuk shkon kërkush. Andaj problemi i detit është për shkak të të gjinove që njesë bonatia. Sa për një ditë tës halal, Allah e ka folar detin për neve. Po njerëz fatkeqësisht e bojnë shëmtumë, bojnë të keq. Andaj sëpërdes sa së njerëz bojnë joha, larguam e pashoj ku. Nuk kemi më ta. Ku ata t'larguan? Nuk kanë më gjinohë, nuk kanë më përziherje, shkojmë ne edhe i xhyzyjm këto bekatit Allahu jelleu ala, sikur është më së miri s'ka kurrë të keqe në këtë në këtë dritim. Kemi një thirë etj. Të të Urna ne? Assalamu alaykum, mos ju dërua. Allahu salli. A komo ti ndigjën? Fol, fol Allah që rrësatë të draviri, ka, folër, të Tëravive i ka folë në Muhammed dhe Veselam dhe a le juhen të të bire në Tëravive? Po e qartë, va? Allah e shë të blejë të ndërës. Aminët ju, va. Aminët ju, va. Fëllime, së patëm një pyjtë e maherët nga një motër që në e vëri, a është mbulimi i fityrës obligativ. Nëmonë, e që quëtë të na si fërejgje, mbulimi i fityrës. Apo per qëja, që mbulot të tyra me te. A, Djetarët islam dhe uh, përfasus e shkollave të nërshme juridike kanë më spajtim lidhe me këtë qështje. Disa përjetarëve mendojnë se mbulimi i ftyrës është obligativ njësikur se dhe mbulimi i kokës i dorëve i këmve e kështë marat. Dhe ata për këtë kanë argumentet e fuqeshme dhe të shumëta. Pjesa e mbetur e djetarëve mendojnë se mbulimi i ftyrës nuk është obligativë. Me mbulimi fyturis, përshlem, tët, me e balit, e në fytyrës kam përcjellim do fyti. Fyti të thotë ajo që fillon nga gjysma e abullit e deri tek 9000 kra këtu. Do të thotë jo fytyte, fytytë është obligativt mbulohet me konsensusin e dietarëve. Por po flas për këtë pjesë të fytyrës, kjo që do tët, të thotë <coughs> është obligativ të lahat abdesit. Për këtë dietarë tash kanë mosmarrëveshje. Grupi i parë treguan çfarë mendojnë, grupi dyt i dytë i dietarëve mendojnë se mbulimi i fytyrës nuk është obligativ. Ata për këtë kanë argumente që e mbështesin mendimin e tyre. Un personalisht, për veten time mendoj se mbulimi i fytyrës nuk është obligativ. Nuk është obligativ. Po, kush e mbulon fytyrën, kjo mund të jetë një shenjë e devotshmërisë e pasimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjitha këto janë rregull. Mirpo, nuk është obligativ. Andaj, ato motra muslimane që mjaftohen me mbules, duke mbuluar tër trupin, përveç fytyrës dhe duarve deri këtu, ato e kanë kryer obligimin e tyre dialogjë levala dhe asgjë për të këtë obligim nuk kanë. Unë kushtoj mendoj se kjo është mendim më i sakt i dietarë se mbullimi i ভবিষ্যত nuk është obligativ. Kemë një thirrje tjetër. Urrnane? Urrnane. Alo? Alo. Alo selam aysu. Aleikum salam wa rahmatullah. Dështauj një këtyë. Falë, Allah. Për mëtër që mbëles, më ndolesa, më ndolesa. Po. A i lëjot, me hek shani për shemën nësit këlletis, apo nësit tajas, a gjëlarve, po. dhe gjëmës ish, s'pjeda në pak, qështë është rëfanat e shanis. Po. Qështë janë, qëtë dhe është? E qartë, Allah, e qartë, e qartë. pa të mpytje në betëm të te sa rëqat të rëvi ka falë Muhammedi sallallahu alësallam. <tuhem> a i shë është pytë për këtë qështë, e gruaj e ti, e që ka qenë me afrme e ti, do në të është pytë për namazin e natës të Muhammedi sallallahu alësallam, a e ka thënë, se Muhammedi sallallahu alësallam nuk shtante mbi njimë dhe të rekate, asë në Ramazan e asë të jashtë Ramazanit. Andaj, Muhammedi sallallahu alësallam njëmë dhe të rekatë i ka falë Muhammedis a sëllëm, namaz të ravi, qëfë në Ramazan, qëfë të jashtë Ramazanit. Në <coughs> falëni. Tash, bëhet pyte e pësën e i falëm njëzet. Djetartë isë tam, me kalim në kohës, dhe tëtë e kanë parë të udhës, se përdi sa musliman nuk munden ti përbalojnë kësë gjatje se falësë namazit të natës, si kërë e bënd të Muhammedis a sëllëm. Në një metë rëkate, nuk mune me i falë gatë, duke që në rrë gjatë në këmë gjamtë në rrëku, atër kanë thënë, këtë pa mundësi të kofzgjatjes të kompenzojmë me shtim të rëqateve. A da në një në në isu një falëm të një gëtë, me i po për shtim rëqate, po falim pak ma shumë rëqate, dhe pak ma shkur të rrimë kam, pak ma shkur në rruku, par në fundë të fundit mund të të zëjma të që është falë me njëmet e rekatë. Dhe kjo është mendimi i shumit se dërmus të djetarve, në që e shuaj se lejojt me shtu me njëmet e rekatë. Me mire të mirës është, dhe kjo është mendimi të gjithë djetarve, se është pasunet Muhammedis Asalem, që të falemi edhe në më rikishtë sa është falaj, por edhe gjatë sa � Por për të thënë xhaman mund të kemi njerëz që janë të lodhur, plaç, janë xhamia publike, vijnë grat, vijnë vijnë njerëz të lodhur, atëra thonë dietarët që për tualetuar këtyre shtojmë rëqate dhe, dhe në e zbutim pak qendrimin e këmbëve, do thotë në ruku tën e sejtë. Kjo është ajo që kanë bërë dietarët, andaj thashmë më e mirë është të pasohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nëse shtuon sikurse këto sikurse bën teknidën gjithë botën 20 rëqate, atëra nuk është diqka do të që duhet të shqetsojme një masë të madhe për këtë qështja, apo duhet nga shumë si penges, nga se shumisa dërmu se djetore e kanë liuar dhe është praktikuar me shekuje, me shekuje një mesë muslimanve fale e në masë të revijem bini një metë, bini një metë, dhe në qofë se në gjamija falë një zëtë, Ji falem së bashku me ta. 20, nuk duhet të ndahemi nga xhamati, por aq sa falen xhamia, duhet edhe ne aq të falim së bashku me ta për të arritur shpëlimin e madh që ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ku shfalet me imamën e tij deri në fund. Namaz Tarwiva i logaritë sikur të sikur të falur tër tër natën. Andaj, kjo është çështje e gjerë. Alhamdulillah dietarët kanë pas do të të hapësir të madhën këtë tempër për të dhënë mendime ndryshme, dhe nuk duhet që këtë bëhet pengesë për të komunikuar me tjetrin të nuk duhet të bëhet du, nuk duhet të bëhet shkak për mos pajtim konflikt e konflikte këtu më radh, por duhet që të insistojmë që ta adhurojmë Allahun Xhejelalu Ala drejt të ala mirë dhe ta adhurojmë Allahun Xhejelalu Ala mir dhe gjat sikur që e ka dhuru Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemi një thirrje. Aleiku. Aleikum salam ورحمه الله. Uh, Roznia ditë pejgamberi sallallahu alei wasallam dhe se... kur thotë nuk dhe të godhë kërmeti me së berisa të katara nuk dhe të ndushën me dhe mëndë dhe kulosa e une e pas një video një internet se ka shpërës një ujnë të katara dhe të të së është për mbush aditit të jam meri se në lohë në një shme e qartë ola, në sholë e merë përgjitë pykja tjetër ishte për mutërë muslimane dhe të tëtë mutërë muslimane <coughs> lejohet të shfaqin solidet e tua do të flokët duar deri tek brylat <coughs> para baballarëve të tyra. Ne kënden kupton baballarë më baballarë gjyshëve stërgjyshve eltelart. Para, do tot, të thot, vlezërvë të tyra. Dhe normalisht para djalëve të vlezërvëve e kështu me radhë, para vajve të tyra, vajve vajes të vajes dajs sa ka në renditje para mijellarve të tyre, lejojtë që ti zbulojnë, para burave të tyre, para fmive të burave të tyre, gjitha këto jenë të lejuara, para uh, burave të vazëve të tyre, dëndurve të tyre, lejojtë jenë të zbuluara. Këto jenë, dispozitat shkurët i mërë që kanë të bëjmë me, regullat se para kuj duhet të zbuluot gure muslimonin. Ndërsa, para kushereve si kushë është të kni, kushereve alla e kema tje, e nuk di, nërëta ë shumë lart nuk lejohet. Nuk lejohet <coughs> të zbuluohet. Nuk lejohet të zbuluohet para për shembull me gjellarët e burrë, dajve të burrë, çka ka të bëjë të burrë nuk lejohet, porse para babës e burrë. Andaj këtu janë disa prej rregullave që shëriohet hija para pa lidhje me dalën e gruas para dikujt të emboluar apo apo apo e pa zbuluar. Ek kemi një thirrje tjetër personte. Urnane Ornani? Salaamu alaykum. Alaykum salaam wa rahatullahi. Nihazin dhe rung këm niprëdiksh tëho. Këtë shum hitë prafasës jas mëtë së në shumë shumë këndën dhe kiminë tërapiës në këtë. Këtë mështë në përës më nëstë në në përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës pë Me e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Mirë, në patëm një bjetë tjetër për asë të dalim të kjo, <coughs> thotë, nja ditë i pejka me të somë se mga shend e disë gjykimit është të gjelëbërorit e tokave arabe, dhe do tëtë dalja lumejve dhe thotë kampanjë një uj që ka shpërthyjer në tokat arabe, a mund të të kjo një shendis kja me ditë, nuk e vetë një uj, ka shpërthyer shumë ujra dhe janë zhëlbruar toka të shumta në botën e rrobave. Dhe kjo padyshim ka të bëjë nga shenjet e vogla të gjykimit. Atë shenjet e ditës gjykimit ndahen në dy lloje, të vogla e që janë të shumta e që kanë ndodhur shumë për tyne para kohëton, ndonëse ndodhen vazhdimisht, dhe shenjat e mëdha serioze që kur të fillojnë ato të ndodhen, ka thënë pejgamberi son do të jenë sikur se ruzat nëpër që dalin një pas një. Ato ato me me shpejtësi, me rramentse do të thotë pasojë njëra pas tjetrës qi ja për të kuptojnë për afrimin e madh që ka Qertafrudita në ditëshkimit. Eh? E këtu shëna të vogla ditëshkimit, ardha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është ditë shajnë e ditëshkimit. Ardheti, që ndimi 1400 vjet. Ende më vonë këtkuj. Po, mund të jetë ja, gjelbrimi i tokavarobe, dalja lumeve, këtë mund shenë ditë këmëtit, po Mi, po, shenë të shëna se dita e këmit po vjen, nikjo nga shënt e mëdha, por është nga shënt e vogla, qi janë të shumta, kanë ndodhur shumë dhe shumë të tjera presin të të ndodhin. <coughs> Kemi edhe një tjirje, si duke dhe tjetë ke e fundit personët, insha Allah. Ur nëni? Selam aleikum. Aleikum, selam më të Allah. Hërë, dhe këshë andi të gjithë për ty, a kam më të që të më të më të regu me marët një argument, që onë më bajtu me ato haqë është caktimi a lajt. Momentall, jëmë shumë e pallu mundur, e kam me uon në gënë e li mundur. Po, dhe gjithë, dhe gjithë që të ndodhin, kinojë me sjaru, a jenë me c gjera që nuk mund ka ndonjë alo, që i pret mundos. Po. Është do të them se po do më kuant 100% ndimin që është aktimi i alo-t, veçanërsisht ka ndonjëherë më arret më shumë lol se është aktimi i alo-t. Po, është qartë, është qartë. Qart. Mirë, putja e tetësim bottom, ë bordh aty shikuarit ishte se tha jam i smur që kotë gjatë mar terapi nëse si duket ka edhe probleme psiqike nga terapia e te tepërt e përdorur apo ndoshta e përdor terapi për probleme psiqike, sa e ka, tha, sa e kam obligim para Zotit, agjerimin edhe namazën. Ëh. Çtobëket agjerimet, nëse qoftë agjerimi të pengon në mos të marrë për shëndet. Dhe si duket ke smundje kronike, nga se 16 vjet një sëmundje me vazhdu, që nuk është sëmundje që kalon. Atëh qoftë agjerimi të pengon seriozisht, nuk mund ta agjërosh, lirohesh nga agjerimi kët rast dhe shpaguan për gjdo dit nuk e ushtyur nga një fukara dhe kjo rëzidja sa preket namazet për dirëso ti kupten se nuk e ka obligim namazet me të më njëriju qmendur njëri mund të keqë regullime pësiqike por nuk kërti qmendur kupten që ka është din, din me fol andaj për dirëso njëriju është në vedije din që ka flet edhe për se është i smur e ka obligim namazet këse namazet nuk ka nuk ka shërim maj mirë për të Nuk kam ai mirë. A ka a ka ilaç më i mirë për njeriu që ka çrrymë psikike se më ulidh me Allahu Xhallahu Ala? Më drejtohet vetëm atij, ti mbështetet vetëm atij, të kërkon vetëm nga Ai. Ti lutet vetëm atij, po kjo është ilaç për ty vë vë. Andaj nuk ka ilaç më i mirë për stresë, për depresionë, për shqetësime ndryshme, madje për çrrymë psikike. Çfarë do lloj t'hen ato? Se so namazi. Ne për riza kive dia i të llojn gjërat je je rregull të folësh den çka flet e kjo obligim namazet te namazet nuk mund të shpagohet me tjetër sikur sa xherime por duhet të folet andaj namazi ne kjo obligim e fol po ndosht si mos të pas mëlçi një përshëm u falim kom pse se smoj me njën kom jam i lodhur shumë me ri ulur ani fal ulur fal ushtrit forma e namaz mund të dalën nuk mund të rrit në kom rën ulur rën shtrit këtë të çkart por obligohesh me rija namaz në betat a më duhet më fal qase me namaz vallallahi te ka lënë probleme shumë më lot shumë më mirë sa sa me 10ra 10 terapia e tjera që mund të kesh marr nga mjekë e ndryshëm dhe pyetja e fundit është ku do bëjmë caktimin e Allahut azhajal ne kemi premtuar se do të tjat një emision domosdhet çka thot fè për caktimin e Allahut qase kemi shumë beshtytni shumë keq kuptime që qarkullojnë mes të njerëzve se çka vërsaktimi i Allahut azhajal Mirpo dua të them shkurtimisht. Caktimi i Allahut ka të bëjë me diturinë e Allahut ose xhel. Kur themi që Allah e ka caktuar, ndëjanim vëmendje më kët. Kur themi Allah e ka caktuar, shumë njerëz e kuptojnë se Allah e ka caktuar do të thotë Allah më ka imponu kët. Mos e kuptojnë caktimin e Allahut nga këndi i imponimit, por kuptojnë nga këndi i dijes. Për shembull, këto fjalë që po i themon tash A ka ditë Allahu që më thonon apo jo? Po pse i ka ditë sa të gjithdijshëm? Një nga emrat e bukur të Allahut është a El Alim, i gjithdijshëm. Ai din çfarë ka ndodhur, din çfarë ndodh, din çfarë do të ndodhë dhe din çfarë nuk ka ndodhur, po të ndodhte, si do të ndodhë. Din Allah gjithta këtu. Andaj ato çka Allahi e dinë ka caktuar, e kjo kot bëjmë te. Do të thonë neva Allahu xhela u ala, nai ka dhënë mjedhet e mjaftueshme për tia ja garantuar vetes në lumturinë. <coughs> dhe Allahu xhe lahu ala me caktimin e tij nuk jua humb as ku lumturinë. Sa ard mungon lumturia, sa ard nuk kanë disponimi. Dije mu e nderuar, dhe ti vëllai i nderuar e shikoj nderuar dije se pasojë e këtij mos disponimi. Pasojë e humbës së lumturia, vallallahi në caktimin e Allahu azza xal. Po është ndonjë mangësi që ne e kemi lënë në përdorimin e mjeteve të duhura që të arrim këtë lumturi pësë Allah nuk e dënë kërkuj të keqen, Allah nuk e dënë kërkuj të keqen, i për njerët e ata që i bëve të padresi, anë ndërësha ne kemi njëk në rukë të haramit, për shamull, në njëri, Allah u të ka thonë, mos merë kamatë se se shëharin, Allah u të ka thonë, dhajme nënë se se shëharin, apo? dhe merë kamatë në bankë, dhe dhe me, me ndrejshpi, e ndrejshpin i djekët shpia, të që kam gjithë shët. Caktimi Allahu, çysh caktimi, çollë më sa këtu këtu. Jo vëlla e nderuar, Allahu e ka ditë kjo është puna e Allahut asojel. Po ti, ti nuk i ke ndjek rrugët e duhura. Nuk i ke, nuk i ke përdor mjetet e duhura për t'i ja siguruar vetes shpinën e sigurt, për t'i ja siguruar vetes biznesin e sigurt, për t'i ja siguruar vetes disponimin, lumturinë. Andaj ne gjithmonë në çdo fatkezi që na ndodh, në çdo ndod, të lach që na ndodh, nuk duhet shikojm çka ka caktuar Allahu xhel leuala. Ka se kë nuk është jona. Ne duhet vetëm ta përdorim caktimin e Allahut me një ras vetëm. Momentin kur jim munduar kët i ke marr mjetet, e ke marr kët, e ke marr kët, gjitha shkaqet e mundshme për sukses i ke marr dhe ka dështu punë. Çka themi? Allahu e ka caktuar kësot. Kur themi Allahu e ka caktuar kësot, jo për jo për dekorim, jo për zgjenim po porta që su të su shpirtin donse diçka më e mirë po pregatit për neve ande Allah staka mund të marrë këtë punë vallahi nga se nuk kam mund si një njerëj më u angazhova e më angazhova e më u përpjek e më i marr të gjitha mjetet e duhura për sukses e më fut më dështu edhe Allah xhellahu ala më e mbyt këtë njerëj jo vallahi më smunum se për Allah xhellahu ala mendimi un për Allah është ndryshe nda mënun për Allah më mirë pse kështu kur un nuk kam sukses në një punë e ja komboj zmetin ja komboj zmetin po si sporta sukses Tha me siguri ka qen har di kujon tjetër. Dhe vallallai nuk shkoj në det bindem se dikon tjetër ka qen harri. Më mirë ka qen pse kjo punë ska pa pas, pas pa sukses. Më mirë paska qen pse jam smun këtko. Më mirë paska qen pse ktu skam pas sukses. Binam avon. Po ne ai më injorant dhe më të gutshëm. Do në moment më ndodh kjo punë. Prit pak, prit pak. Dhe vallallai kimi marr frutit më të mira, më të fresta, një suksesi që ndoshta nuk e pa sabër me e kuptu pse ky sukses nuk ka ndodhur apo pse ky dështim na ka ardhur. Ne duhet të them që ne duhet të shqetësohemi me ato që ka të bëjë me ne. Çfarë obligimi kam unë, për shembull, në punë të caktuar. Për shembull, ë një bashkëtorë. Një nuk është i lumtur. Mos u caktim me Allahut, pa pasur shkruar Zoti që shumë e yek gjithmonë. Mos u dorzo kështu. Jo. Mos u dorzo, gazet ky dorzim është çytja e shejtanit. Por thui pse s'po kam? Pse s'po kam? Do të thon se jam si duhet Ndoshta unë s'po flas ç'është duhet, ndoshta unë s'po sillem ç'është duhet, ndoshta kam krikëza të përta. Shikoj ku është defekti dhe mundoj me SD të zgjidh problemin. Po do dorzohemi. Kto është po më shkon? Kto është po më shkon? Ma kaq zot i bëgat tani të më hiq. Jo vallai, gabimo kë mendojm këtu. Na duhet më përpjek. Na duhet më përpjek. Omer radiuallahu anhu më ushtrime vet u afrua te Damasku. Kurishtë në qorat e çlirimeve atë. Dhirdhi largën se është përhap kolera në, qam, në Damask. Edhe mori vendim pas konsilime të shumta, mori vendim me u largu pe atyt. Mu kthyn në Medinë. Disa për njerëzve që e kishin keq kuptuar caktimin e Allahut, thonë, apo ai nga caktimi i Allahut? Futu! Ne shohim se Allah e ka caktuar, na godit kolera, na godit kolera. Çfarë mendimi është ky këtu? Po Allah na ka urdhëruar, nuk më ik pit keq se vëlla. Ne çu se na ka godit? Es ke na pas mundsinë me ikë, këtë çka tjetër? Të po e kemi mundsinë me ikë. Edhe më u fut rrizek Nehamn sagtimi te Allahut, kjo është gabim. Omeri tha, "Ne firru min qadari Allah ila qadari Allah." Tha po i kupton pjesa këtij miti te Allahut, nçaktimin te Allahut. Edhe një kriminal e kishte zënë Omeri radhiyallahu anhu dhe ja kishte shqiptuar dërimin. Ai tha, "O, oh, prisë besimtarëve." Shikoi kët hajnin, po ia bnasiat Omeri radhiyallahu anhu, tha, "Unë e kam bërë kët krim me caktimin e Allahut." Ne kuptojmë se ta pse po mdenon timu Allah ve kaç krucë ashtu? Amerika, nëse ke bër krim në caktimin e Allahut, errat na po dënojmë ti me caktimin Allahot, e Allahut azh. Dhe njeriu nuk duhet kur të demonalizohet, të zhgëniejë, të dëshpërohet. Po, ato që ka Allah e ka caktuar ne i dorëzohemi dhe besojmë në të. Allah e ka caktuar që ky njerë i kaq me jetu. Allah e ka caktuar që kështu ne mendojmë. Po, por nuk duhet të shikojmë kët caktim të Allahut me sy të zhgënjes e dëshpërimit, por shikojmë në sy me sy të harrit, kaktun i harrit. Kaktun dobi. Allah dhem se ka ndodhur. Nderson nga ana e on të mundojmë të marrim të gjitha sebepet e mundshme që ta largojmë nga vetën depresionin, ta largojmë nga vetën rrezikun, ta largojmë nga vetën mërzin, ta largojmë nga vetën dëshpërimin, të ndiejim sebepet e lumturisë, do të shosh pasaj si Allah ka më dhotë lumtur. Po ne dorëzohemi me caktimi Allahut. Allah, Allah po s'ka shkurtë çfarë ose s'besojmë caktim të Allahut. Kto këto janë që po mduhetin muqë këtu pandai arsye. Ne udhuh bla këtu janë fjalë që nuk duhet të thoni musliman te muslimana. Por caktimi Allahut si kushtor do ta marrim. Allah është begati është një më që Allah na ka mësuar, na mësuan në rregull till. Ësh begatia Allahu që Allah na ka mësuar na më e dit çka caktimi i Allahut. Që përmes tij ti kupton shumë gjëra që ndodhin. Ti kupton shumë zhvillime që ndodhin. Që me të vërtetë të pranojmë disa realitete, se nuk ka pas mundësi të shkohet më tutje. Ktu ka cin funde dhe të pajtohemi me kët, dhe të nënshtrohemi, dorëzohemi Allah gjen Laura, dhe të jemi të bindur se kjo ka cin e mira, se kjo ka cin e dobëshmja. Që çdo muslimani dhe muslimana i tek kanë këto probleme dhe kupton caktimin Allahu Xhelle Wala. Prandaj nuk duhet që ne ta përdorim caktimin e Allahut si arsye tim të dështimeve tona, neglizhencave tona, apo ta fajsojmë caktimin e Allahut Xhelle Wala për pra çfarë na ndodh neve. Jo vallahi kurz bon kështu më bë. Po t'fajsojmë veten ton, Allahu that kul huwa min indien fusikum. Thuaj, kjo që ka ndodhur është për shkak të juaj, keni bërë gjuna. Si keni marrë shkaqë të dhuratë, të lumturisë, të suksesit, kanë për fajsoni tash. Nuk e kemsuar kur ka qen kuam më mësuar, ke dështuar në studime, të ka falë caktimi i Allahut Leuala, fshoj vetën tënde. Ti ke faj, pse nuk e kemsuar, ti ke faj pse nuk je angazhuar. Andaj duhet kjo ta kuptojmë, që kaderi caktimi i Allahut Leuala të na vë disën për të rimarrë veten tonë, për të rishikuar përgjegjësinë tonë, për të rishikuar punën tonë. Sikojmë se ku kemi lënë mungo. Dhe kur gjithë do i marrë, dhe ndodh kjo, themi kadder Allah. Allah e ka caktuar dhe nuk ka tjetër që duhet njerit të Mend ndryshe, por të mundohet që nga gocaktim të kërkoni saktim më të mirë. Gjasallahu xhelleuën këtë drejtim, na kanë hapërt mjaftueshme që ne të veprojmë dhe që ne flasim dhe të angazhohemi. Andaj unsont çfarë fjalë thash? U mundohem të them çka ka thënë Allah dhe pejgamberi s.a.a. Ka mujt son ton me fol fjalë tjera të kia. Po ka mujt. Pra Allah xhelleualla më ka caktuar, më ka mundsuar. Alhamdulillah dhe pasaj un het heliri të sofojë që Allahu më ka mësuar e kam shqyzu për të mirë dhe ja ka rrit dhe ka ardë e mira. Ne duhet të angazhohemi për të mirë dhe të punojmë për të mirë, ta ndjekim rrugën e të mirës, të marrim shkaqjet që, që na shtëpinë tek e mira, të larguojemi nga shkaqjet që, që na shtëpinë tek e keqja, do të, ke të shohim pastaj vallahi se do të përmirësohet gjendja jon. Nuk ka mëzimë doni kush, jamë palumtur dhe unë nuk bën alumturjë vallahi, në të bën vetëm të palumtur, se po dëshëm me çinë lumtur mundsija ekziston. Djekë rrugën e lumturis, do të bëhesh Elumtur. Shumë seri mbetën pa u mbetën pa u treguar dhe u mbetën a barç, por thasë jemi në fund të mesorit dhe kjo është përgjigje në pyetje. Por Melena dha xheluala së shpejt do të vijë rodha që të flasim para se çka thot teja për caktimin e Allahut a jël. E atje mund të kuptojmë inshallah më tepër detale lidhë me këtë çështje dhe mendoj se mund të larguohen edhe dyshime tjera që na sidhen në, në kok, por duhet të kuptojmë se caktimi i Allahut është shumë më ma i masenë. Në çopse i tejkalojmë kufit e kuptimeve tona gjithmonë do të bërim në huti dhe ha mendje. Kjo shumë rësim e kuptu. Ngase përfond pa tham kët, Imam Ebu Hanifeja, dietari i madh Allahu e mshironoft, dhe na bashkokuat Allahu me te në xhenet. Imam Ebu Hanife rahimullah i than, o huj, si e kupton ti caktimin Allahu xhalla wala? Tha një sikur se diellën. Që si diellën e çdo njerëz. Tha unë nuk shikojin ti, po përmes ndriçimit të ti unë e ecën rrugën. Diellën e ke lart. Apo dhe e përdorim diellin apo për tipar gjërat. Tha njoft se nuk e përdor kështu diellin, po dua ta kuptoj çu është dielli. Dhe kthejm ta shikoj diellin, atë ke po, <clears throat> të kemi mundësi më apo do të vërbuosh? Do të vërbuosh. Andaj mund domun me shkryzu kadrën Allahut azhgal, në jetën tonë të përditshme për të kalimin e sfidave dhe realizimin e sukseseve. Po nëse kthesh me shikou kadrën, çka është kadere, çuçi bën kadere, mund të vërbuosh si kur që e vërbosh nëse shikon, djelen. E lësë Allah në manuar që të na ullëzën, e të nëruën nga gjithë e keqën. E lësë Allah në manuar që të na e mbush zamë në një më të ri, e knatsi, e rahati. Ti mbush Allah gjëllë ura shtëpia të në më rahmet, e me lë më të ri e me knatsi. E lësë Allah në malë që musliman që në smurë, Allah me i shëru. Allah me i shëru musliman të esmurë. E musliman të esmura. E lësë allahën e malë që gjithëta që kanë telashe, kanë brengën nga muslimantë, ku do që ufëta ta? Allahu gjithë allahën brengën e telashe, Allahu me ulargu. Zotë i ruajtë, dhirën takimi në arshëm, e kaqë po i japo në fundë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.